او دغه د شکر سره دغه د شکر سره دغه د شکر سره دغه د شکر سره دغه د شکر گرمان کا لپا یو لانجو کذا ہماری کا لپا بڑا لانجو کذا ہماری کا لپا بڑا لانجو کنیم شمید شمید صاحب سے بھی کہا رہا تھا کہ بلکل جو ہے نا یعنی ٹائم ہوتا ہے اس کمرا موجود اپرام کرنے کا دل نہیں کرتا پتہ نہیں کیا کیا کیفیت کسی کیا تو آپ کا پیپر ہو گیا میرا کانسیپپ پیپر پر میں نے ایک تکھا اور جنرل کیلئے میں بھی لکھ رہا ہوں ہاں جن دل کی دل لیلی مو کرنا چاہیے تاکہ کام مکمل ہو جائے فوراً پانی جاچو ہے بندے کی بس انتوار کرنے کے بس چلسی انشاءاللہ اپ لوگوں بٹھانے کی توفیق ملے میں بیٹھ کر کر کے تھک گیا ہوں اپ کہتے ہیں نا بیٹھ جائے اس کو لکھنے کے لیے لب تين وې کافس مې وېرته وه ماشاله تين وې کافس مې وېرې وات هاو دی وې کا روپ ټوله ورځ ګوب کړلې الس توالو چې تاسو ډېر کې نه حقکه کولې چیلې او تکوا یا دغه باندې روته د کوټ نه وټه تر چا یو ښه وایي چې وو خېټه ټکو دې بس بیا په مار چالو بیا کار سره تکي نه د دوی سر دا راشي انسان چې څنګه د اړخ شي واست د امتحان شوه دا امتحانات او مختلف ام대한 چې عملي بلونه نصب دا بالغ کې دون مخکې په مختلف آزمائشونه أغرازي په خپل انینو او فاست زوی د بماسو مشومه په معنا نو سره د لوی امتحان باکی څلور دقیقس د دې بیمار بيماری دا وی ډاکټر دا ډیر څه نرم کوي کنه کوي دا خرچه کوي کنه کوي نو دمو رټار وسه په امتحان هو اصل امتحان چې کوم باندې بلوغت له شروع څخه سړی بالیا شي اوس مختلف صورت انہوں کی در سیکس پہ صورت کی در کانہ پینہ پہ صورت کی مالی لحاظ سارا پہ صورت کی کنی بھی آغم امتحان دے کنی بھی امتحان دے مصر سڑی بکی شورو مختلف مشکلات آگئی بیاب بازو خیل داسی چلے گا سڑی مون زودس نہار سکئی مصر مشکلات نه کی گئی یا خدای دې چې دا مسلسل امتحان یې وسته انټرنټ واسه یې چې لکه دا په دوه اړه شي امتحان څنګه مرګ غوړي وایې وایې چې ومه بازو کا چوالې په دې مسلسل کیږي نه دی اونی تپ ته نه لګي او غنا او ویره کیږي څلې نه څو ورو کې بنه ...کرکتر گنایی ها گرم و سلسل انسان میلید. ...و دیگی نساڑی نیکم بی نوز و دسر سکی نوز و بازی پاکیده سی چیده نیک عمال سارا ...اللہ تعالی محفت کی صفحه گی. ...بازی سی بی چی آگیب. ...بازنی ک عمالی نیو مصیبت تکلیف بیماری جانی نکسان مالی نکسان. ...کرکتر جان که نکسان لاری ساڑی بیماری جانی نکسان ما ډېر نقصان په پیراشي او انشي بیمه روکې تنه لانی شي دا هغه ویل چې درکمه پوری سړیا غوونه کوي چې وو انسان ا تر قیامت فکر سره ټلګي چې درکمه په رجون یې غو نا په په امتحان او مصیبت او تکلیف پیږي په چې صریح خو ظاهری ګونهونه نه نه خو د دین د باز احکام د باز احکاماتو متعلق د خپل ذاتی نظریه جوړا کړي هغه نه کنه الله د الله د رسول حکم یو رنگی دی فست کې سوت دی نو په هر صورت کې حرام دي چار شکل کې دی بس سوت دی نو حرام دی د دې سړي د ځانه د لٹریچر د خلل تو خل یا خپل ځانه یو چې پخې کې د د رکل او ور سره کې مونږ د ذکر په خولو عمل او نه کوم د په جنگي نتیجې کې د تکلیف او مصیبت لازم د مشورې سره مولانا سیبرمطلارے یو murid دیه اون تکي دوه موجودار تاوجد گزاره هغه موندارن مسلسل مصیبتونه مشکلات تکالیف کې وو نو تر تکي ټول مرغوب او غوماس ما دي مشکلات او د تکالیفونو او بيوراس ناس ته کاسه په لکه خو خو په پوری چې لیک د وېل <سؤال> چی هرکه دوه بار د لپاره خو سړي کم کار زور کې باغی چې کم پیسې او غوښندې دا خو څوک کې ناراضي مې نه خه غلا خو ګيره او ته چې سود مړي تفسیر ویله دی تفیم القران چې څنګه یې مول کوران کې څه دغه مول کوران کې څه مول چې کارو باید دا اوره کې مې ان الله و دا رسول خو چی سود ده سو دو او در حرام نه وتوی چې ناجایز نو سر څو ولې بزرګته دا دوه غ نیو کېب نه کړې به خیر په هغه باندې دوه می مش درې مش ته ما خواري وکم درې مش په پرچرت دا د نظریه ما تاسو جوړښتې پاک شان چې څنګه نظریه ما تاسو کانسپټ کلیر شو او به شو پی بسمصالي هل کې دل نو باسو کا دا کا پکتي کیسه دیږي او که پد دا هر کلیر وي صحیح وي کانسیپټ کلیر دی عقایدی درستی ګنام په ظاهر صدا سينه ښکاری نو بیا د منجمه له لاسه په طرح کې شو ترکه پوری چلیږي که د مرغه پوری ترمرغه چلیږي نو موږ سره مولانا سید مولا اسلام هم یا خوري صدانه سړی او رو رو رو رو به شاله د لصول شو اوسه شاله تر وفاته پور دغه العلا جون کرش په العلا جون کېدل او ٹھیک نشه مداصره ټولونه نه نه دا کوم ته پاک سالو نه سالو بزرګ سو په دا او در این کار کاردائی چې کل شیطان بوری چینر را سڑی خونمونزو دست کی نیک شوک زکر ازکار تلاواتونه کئی نیکان و خلک سراناست پاس تکیی دیوارتا مصیبتونه جود شورو که دیوار که کل دی بیماری کل جا کور که آتا بیماری کله ورته کور حالات خراب کیږي فزو او وخت او تردا شي کې داسې خبر شیطان اختیار رسې درو ټول کې تاوجو بي باقيله ورغه نکم پیغمبر دوا دا وکی چې کووند کې یا ته ني چې هغه ورته شیطان دی مار کړي هغه خو عليا له سلام په توګه چې شیطان ونتا د باکی دا ربيادت محاسبه درته ویجه غړي ته خپل خپلوان بر سلام الله علیه کې بر دفتر کې بنسې کاروبار چې کې بدل مخالفتونه پیدا کې ته چې سوچ کې ولتا چې بلګه سب په وې ګومان کې په ملي دتوب لپاره کاروبار روزګار دا نو کنه چې خپل خپلوان په کور خنانه دا سې یو مسله برتون چې چې ته په سوچ کې چې په دا <سؤال> روچاتو سیمه شو دا <سؤال> چې سیمه شو دا او چې دا د پریشاشه دا شیطان په لاره کوي نو اغم د غاړي نو دا هغه د وژن د نامو سي بده نه تګني فن نه کې دي ګډه شیطان په تیبول کېږي اوول کوشش دا چې د دې عقیده او دې کې فرق راوړي موږ ورته سړي تل اوتنهار او لګې دواګانې وړي کبلېږي نه هلہ امتحان نه خلیه ظاهري چې کم سیسه د پاره کوه غې د پاره نه کبلې شيطان پر د باندې د ایمان نام لګې چې ما اسې دغه رموزه نه او د سینا کې دا دا دي شو. شو. دنیا در در او دوه غالي دي نه قبلي مطلب هغه سبب دلته ځای کوي انا که موږ روز او سوار سيچې دي نو ځان له عبادت ته پدیني کوي چې غیر مال او بيد دنیا دارا کو دارا کې داږي په ځان کې په څه شي نه خدا لازمي نيت شو دنیا سيزين الله وقهر کې درقي در کوي درک در در در. خراب شو نو شیطان دخل <سؤال> تک صلیب باندې ډیر زور لري دی ولې ولې په دې کې الله تعالی نه بد زنا کوي اسلام نه باندې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه لیکه او خلقونه د دې دینه بد زنا کولو پوش شروع چې دا خوبره د غور سکو مو اسمه دعاه قبل کې مصیبتونو مشکلات دي اون فلانی لګياله ده بدګاری کې دا ګندګي کې ودا کې نو مسكين او داس کې دا غلط کار نه وي کیسې نه کې نه بيمارۍ کې نه تکلیف راځي نه مصیبت راځي په سیمه سره دې راځي پټي هیڅ کې لګياله ودا څنګه نو صبره خدا راک پښ کوم چې له کوم زړه کو چې په سفور په یو خدا بزرگ ادا کی دی نه مونږ هم سيو دې ملاله چې دا خدای سبحانه بالله تعالی ما دې احسان شو ورو کو چې ګوره تعالی په رمله نو کاوز مونږه لپاره تم تا کی انده ګاروار شو نه نه شو الله رضا کو شو رضا خدای خو بس وک کار ورشګار دی او کا نمو په ذمہ داری په بل خبر نه شي دنیا او الله تعالی کفیر د لپاره وکړی مسلمان د لپاره فیکت خانه کړی مؤمن د لپاره مو کېتخانه د چیل دی نو په جید کې اوسه دا شیزه نه یې پازې دی چې په کومه مصیبت تکلیف ته کلات او ورته په کې کله وی کله پکې وی کله دال وی کله نه مې مالګه پکې پړې نه کله پکې ورتاره سره چوری او کله پکې ورتاره چې وښه موږ ورشته چې تا به وې چا سم ګول دی ورله نه شي پددا خو بسلکه جیلخانه دا که ما چې جیلخانه رسېږو ډېر صبره پوسی چې دا خو جیلخانه ده نو بس بیا ختم شو خبر جیل محدود دی هر څه پکې محدود دي نیمسلمانه په دې کې جیلخانه نه نو فاصله اصل سستنه ماخه راته چې ازادي مله شو ورته او جیل لا سړی ازا چې سم را کوښانه په مزوشه او تخوط و او او روطا او او او سوک و او سکی او دنیا را جلل مسلمان ازاد شی مومن ازاد شی مهم ازیدی لیکن مونگا خلقو اول ذان یا اول ذان یا اول عبال چه مونگا چونکه مان لیا سرم کمزوری و زائفیو دن لیا سرم زائف کمزوری و بس شی امتحان او برا بس یو چه سوره یو سیباتم جوړ کړی وی سویل منځالی خپل درته سره تشکر کوم چې یاره د خدمات په اړه دا و کومز می دله حکومت په حال کې موږ یې نه ترلاسه کولای او نه کولای چې فائدې لپاره کله پرې کولم دا مو سی بوت نه مالی مشکلات جانی مشکلات دا <سؤال> خو بس څو پیچې په سپيدي نه کې درا باندې نه نه بد بیا دې خو یې دی چې دا ورکه افرا نه لپاره داشینې موږ لپاره خونده بيمارې موسېګتونہ تکلیفونه شیطان مقابلي ټولې مالې مشكلات <سؤال> راځاني کلپ نو کرے تکلیف کله پکارو بار کې تکلیف کنا یو مخالفت کلابین دغه وخت چيلي چې دا ته مسلمان وي او یو موږ زده سو نو مسلمان نه په طریقې روانې تاسو را باندې امتحانات تړيلي رواني تخبل خپل جوان مخالفت نام مصیبت ناتخبل کور کې دنه خزه بچی دالي مخالفت ته تکلیفونه ورنه عفوا د مصیبت ته تکلیفونه دغه وخت چيلي چې مرجع بچيلي یوټیوب باندې وصله ځان ته به خبره کوي یوه کین سرې به بار چې یره داخو چلي ترمن چرته مې صبر امتحان چرته شکر امتحان مزر خبرې ونه وايي نو پدای د مسلمانۍ د شو بیا او د سر په اړه دا و پاتې شو نو د او د تش سم تعالی تعلق او د زیات خوري کې هغه مر په زیات په غی از از مائشه امتحان ابراہیم علی سلام علی نو دې روټ امتحانات الله تعالی دې یو چکل هور کې اچول او هور کې و هم چول شي د هر وخت امتحان له تا لا په خپل <سؤال> خاص بنډارو باندې د ټول نه کلی چې محدار شون پته شومره زګونه دا وګړي چې په زګونه وړي پته شپاري او وړ په بچی لا سمره دغو وګړي چې لابل هو ګړي چېلې په غاړه کې راستو ضرورت او مطلب پزੁਰګونو ری وړ او پههاري او ری وړ کې پزੁਰګونو ګړي چېلې او بهداري او ګړي چېلې په غاړه کې راستو ضرورت او پټه محبت کې پرې شو دي هغه دمره لري او څو ورکلې دي ګوره دې باندې کړې لري واګې دا دور ورته چې تر پرتی دي نو تاسو به مینه نه کیه له ارامه ته نه ادی سره مینه نه کید او مینه تمه سره د دې چې شته ول <سؤال> چې ته هم په اخلي او وټست یې واخلی دي له فرشته رول یې کول غواړم ځم غلط بیا باند کیجی دغه ری وړي وګرځي دې یې دا سين ری وړي او فرشتره لو انسانی صورت که و ذکره شورو که نالله ذکره شورو که این دازه خونه فرشتره و روحانی مخلو که نالله ذکره چه کول نرغی بیقل خون بمسورو باقی ایبراهیم علیه سلام راق دو و اغی سرم لغ سرکین پیغمبر دی اللہ نوبا پیسم را خوب لگی ایبراهیم علیه سلام شاته ولې راځي شيبا یک شيبا سسره ته کوم مفاهیم کوم ته نشو کولی ځکه نو چې سور چې سره لار راځي پته نشته څومره رې وړې وته 1/4 ورته ورکو چې را دمره رې وړسته سره دغه سم ضرورت شو او ذکر وکړو کرا بي لګي أشو د چې وایې د لېشي ګرکا نلیر فون چې پسی ته سمره دوه غواړو دا د دومره میرته او خاړه دا دوه با دې دومره ستای نورې شي اټا چې دا غره کو له ګروخه چې دا سمره د سرو په ټینډه مستار شي اواز یې کړم بیا وره اوس دا فرښتې چې اوس پاس اوسونه څو او خو دې ته ټول هغه سلام چې لایم ممتي وارسې د زرګونو او هغه پټ ممتي وارسې دورتي چیزې کولو کې نه یاره ته په دا کوم باندې کې چې سره له راک نوې چې شو چې چې چې له ساتې لپاره او تاسو سره मतलब <متلب> دا هیڅ هم در باندې خرج نه مې در به دې غلم شم او به دهغه دې چهره بدل ساتم او ذکر وکرم بیا فرشتي ته انداز ولګې چې دا د دې شی ور کار نه خبر نه و او کیسه کتاب کی دی ور سره کومې نوزا په څو لاره باندې دا با نه څه اسولې دا چې ټول <سؤال> دومره غوډام شي چې مګړې چې خیر نه د الله نور نه بیا فرشتيونه فلچه په دا غران فرښتې یمور نه الله تعالی کړی دا ورو فرشتي ته لاته چې لاته ویدیو څنګه څنګه غوډي شي لکه نړۍ هلته زم ما حیل داسره محبت کې نه بي لکه دوه سحق سخت امتحانونه پیغمبر سب څخه فرمایي چې صبر انبيي عليه السلام باندې خپل مرتون او مصیبتونه تکلیفونه لري دا غوې نه زیات په معنی مې आवाज چې په ما سومره راغلی وکړ دا چې ټول انبيي عليه السلام جو صبر مصیبتونه تکلیفونه یې ځمارت نه پزاند زیات زکه چې لکه تاغه کیته وروښ او مې من انبيي عليه السلام باندې جسمانی تکلیفونه د جسمانی تکلیف باندې سپد د زهنی تکلیف کوي پرانبه چې څنګه د جسمانی تکلیفونو ازیات خپل کو زهنی تکلیف ورکړم مخا الله شکر زلوړم مخا الله شکر بد راتوړ ته دا آسان کار دی چې دا څومره جسمانی خوځا سړې برداشت کې بیماری د پیرانی بس پروت او هغه بیمار ہے چې په لاته <سؤال> د روحانيت ورکو کړ حاجين د علامه جنکتی سره خلاله حالت <سؤال> چ که چې کوم منجانې بالله माता ا روحانيت لېرې شو داږي چې کوم سمروږي بيماري خو هم جنا سره جوړي کمن چې داونه دا جسماني تكتیک دومره مزه کوي ايو ولې سنا جسماني بيمار وږي چې جوړ رب ينتपोज کوي سي ميا رارس <stuck> يالا <م passed> <م passed> خيما خو په بيماري کې چا کوم خواندو سهر ما <مالا> <مالا> <مالا> وی هغه خوان پاتې اوسېني هغه لا روح ته سکون چې یا الله تبارنا سه حرمته اوس کوچی دی بیا سينه دا ما خام باندې مرتبه پوسکوچی سینګ وی هغه خوان چې کوم نو یا غوصب دې نيشت کنه په جوړې مطلب جسمانی هولګه روحانيت والا خلق د پاره جسمانی بيماري د سکون شي جو شي ظاهري خلق تکلیف او روحانيت پاره خلق د شي ولځه ني ازياتو تکلیف رس الله صاحب قام پدې واره پیغمبر صلی الله وسلم دوم سره ځهني ٹھار چرابه ته ور کړی شوی چې کومه کومه باقي ګور سړیا کل حیراني کېږي د 10 رازیات تک یا 10 رازیات تک حتی چې خلک په بی باندې اتبادکار الزامات لدون یہودیان ایف اکواہ کہ حضرت عشاء رضی اللہ تعالی یو پیغمبر و دوم را غیرتی پیغمبر او آگر دوم را امتحان او یو امیش پوری وحی را غلی نگر دے دوران لکہ دا دا زان لدہ سوچی لدہ دا سی پیغمبر آگر دوم را امتحان او یو امیش پوری د سره وحی نگر آگر قال مارتادو چې د یو مېش دوران ته پیغام رسولم د مکی مکرمل مدینی منورې کې د يهوديان چې کوم او دي دا دندو وړي غوول او دا کیسې یقوله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې په دې ستګې تیر دا سومره ویل ټول د دین سنان اورې تر ټولو زیات دوم لر غیرت ولې انسان او دا ریټيوم مشマンス کې تیریږي او زه نه د مديني منوري په كوسو کې خلق دا د غډې سکشن او د خپلې د پیغمبرې پیغومسني اوري او دی او دی او دی او دی په برداشتې برداشتې خاموشه په برداشتې دا تاسو اسمان تمګ وي تمګ وي دې کوم مېشته راشه وی داول یومه امباع چې لا خبره د عاد له وله را پیدا بیا وहीरاله نور 18 یع تونراله پبارات اې شریزه لا ته نه پاګه منل کېد تل د سې یع تونرانه جزاك الله عز وجل من زارك كم خليكره اشار زل الله قال اشار ده په دې د کوفر فتوی کې چې د اباد کې مرتشی ونوزب الله وایي دغې الان کې د ري په برنامنه کې دا ري په تعلق اته لس ته قرانه ایتونه ده دا د اياتونه دا په خوله کثرت راځي په دې په دې د اته نسوي څنګه راغلي په دومره سخه ام تهال مرچا واستل <سؤال> شي زهني تورمند تک په خله ویلو بیانول <سؤال> خو بل <سؤال> شي نه کوم چې په چات دی ویګه کول <سؤال> شي فل د پیغامه صلی الله علیه وسلم دې زیات سخه نه چې صلی الله علیه و ali یی بس پیغام سخه ته انو همدې ته انو سالي بخوژن د ګول کې یا سمونه منا ولا مالکی کیږي که ګونا کیږي هغه کې سالي فورن توبه تاي بشياره نه بپري نه بس نو دې نو سالي خون دې سره هنج اكيدو بار کې خپل ځان بار کې که څه تکمه خبره کوه تشکی فورن دې چې ته په خلکونه ته پوسو کې سره زماره وکړی بار کې ده کیږي درسته درسته نه نه کې درسته یی خو ته په درسته نیاتو کې سرپېچه نه بچې دا سینې دا اسلام الله وعلى رسول خدا صلی الله عليه وسلم خبره دا سره نو فور لا غینه توبه سی علامه په طکنو ما در خبرم کې نیفچی مصیبتونه لري تکلیفونه دي شیطان په کې کېدارا دا پینځره پکورکی روته جنگ جګړه جوړې په ماڼۍ کې را تا جنگ جګړه جوړې وکړ په دې کې د جنګ جګړې له جوړې ایز روزګار د نوکرای په دې مخالفان پیدا کړي مختلف صورتونو کې مسباره کومه بار هغه خبرو کې دغه په انده صبر پکاري دغه کې جذباتي توانې فور نو سوچ فکر شر دا کو بالکل اډوسره دي خبرو جواز جوړې دی دونه دغه باندې مصیبت چ فورن جوړ شودا پوښ را شیطان شتانکاره وایو د ګینتی حیدر چې صبر نکړاله <سؤال> ستور وای او فرماله الله تعالی تروجو په چې خدای پاک له شیطان د دې مقرنامي مفوسک او چې کم خلک د عالم په دې ما ملک مخاليف شي یا لا تدینه سماجو ورکی او ماته نه مفوسک او څو رمنده چې وسه کله از مخکینه راوسی د تر مرګه چلی کله بغیر ازه ته حضور وشي ما ګرم نصیبته وړي ته کنيفه ما امتحان نه جونشت مسلمان لپاره خې امتحان نه چې کافر وو ته نوځبله موږ هم کې بیا بل اخرت سبا وکړو کفیر له ځکه ورکه مال دولت ته وګورې سوچې په دنیا کې سختري چې دې زمکی چې کومې پاره کې تاسو مسلمانان اوسې مو مشکلی اله کې بي سخت ګرمي ورپاكي ځنګلن په پټيني غرونا به داسې بلکه ګړوړځينه تابو مسلمانانو سري او چې تاسو ټول د کاتو رانو ملکونو ګوري نو به بډېش نه اله کې بي ځنګلي به سره هر نه باندې ما ناري د نور دین د الله او د دنیا په بدکارې د ارصا سکین دی الله تعالی ولې په دنیا جنت جوړ کړی چې اخرت کې ګیلن وي بیا او ظاهري سونه ور کړې نه کومه هغه باوجودې ور د زړه سکونه داته نه واستری ظاهري د ارص مصیبت نه ورسګي خو زهینی پریشانی 30 فیصد نه اوله ورته یاده کېناست دا کې تاسو کوم وراره زهینی سکون نظر تضمین خو براهره اسلام او د اسلامی عمل سره تړلی دا ټول فیصله او اسلامی عمل سره تړلی شي چې الله هوږي کې نه نه ظاهری اسباب ولې سيزونه چې موږ اسپاب مادی اسباب ولې سره څه راته کې نه یي ترافیک پکې هم ټول چې دا خو وي شي ما وو پخا په غاړه یې مخور کوم او په دې کې خور کوم او نه دراواتي چې بس په دې دنیاو په څه څه کې یو کا نو ما کې د موسی رسې سانيشتو دځتړې په ترافیک په کې دا سې د نه کې کاوی نو کې مسالله تعالی ولونکې دنیا داري سه لوړ کوي لکه چې اخيره کې دا د تعلیم یافت تک پروفیسورانو د فلاني انګريز دی دوه درو درغنه کې اکی یو کورن یو کو دوه درو پیسي یو لا ګولې درو پنسلينې اجاعت کړې د فلاني دوي یې اجاعت کړې پکې دا وټه زی چې دغه یو کړنه دې په کې دې دی هغه څه د الله رضا لپارهو پنسلينو او خو بن نامه د بارکره په دنیا کې نامه موشه روپایم په خډيره وړتي دا هیڅ نه ولاله تعالی دنیا کې ورکه وس خدب شو چې الله دې تیاوې دا هومنيټي نه دا کې سیروبه سره هومنيټي مزه دې دا یو را وستی قرار اتا به چې د هیومنيټي د لپاره دی او د او په کړه دا ناراضه ده د لپاره کومه توه الله مانی نه نه الله رسول مانی نه الله دې بلی بیام دمر دښنه انده شي دا د د یو نه کې نه دی کړی نو انسانيت ته نه फायदा او رسيده دنیا ولاه د دولت ته ارزبي یا شهرت ته ارزوب ورکونده غوړي د کفیر څه مقصد دی د دنیا کې تیرول دولت شهرت او عورت موندل په دې دریو صورتو کې هغه د دې اصله دولت ولور کې شهرت ولور کې او عورت غزی ولور کې غرق کو مورداره کو الله تعالی چې د امیت قیامت پوره نه خې د پاره پرې قودو منفوز وکو نو د کفرانو په چېرې مسلمانانو سره مناظره کولې هر ځکه چې بچې فين شو یې بل چې تاسو په قران کې الله تعالی ویلي چې د خونې غځته قیامت پوره نه خکړې او منفوز کړې به چرته لري په روان کم او خیګه نو دته د بشرا خبره په مسمره شناشته خوښته او اوس کوم ذکرې ده پیدا کول وایي دا راځي دا که څنګه وړاندې ملي تر کمه تا پوره محفوظ دي د خلکو نه خیبرت دا سی وښو چې حضرت আজি اند عبدالله ماجر مکی سی ابرحمۃ اللہ علیہ اخیری دور اخر اخر ته تاسو و چې حضرت دا کافران په پیوخ میدان کې هم په منځه راتلې مناظره چې پکمه ځکه خبره کیږي ورته داری داری و اخر که دی دله فرحون د له ناشه ابو رتوري او سمشره فرحون لاش شرط پته لګي کی چا واسي 2003 براسب شو 1603 ان شاء الله ډېر زبر ختم شي دا به ان شاء الله ډېر زبر دیتم خامه خراش حتی چې یو کسو د اساري کډيمه ماهر ورته یو پروجیکټ ملو له فورې اند دی اهرام مصر باندې کار کولو په دې هرام مصر کې کار کولو او چې د شومغه پیروان پکې روان وي تا هغه او چرې پرني وسو چې په بدن او په خلکو کې هغه شګم پرتي وي چې جبرئیل اسما نه راځي خټه ا د سې خوشګي قوري ورته او, او چې کلیمونه وي چې دا په سدرس په کمال د دې ځواني چې کله مزاب راشي خپل یا تا منه مو چې باضبط دازي 2000 달جو کړی و نو داخله ولې په خوې د په بدن خپل په بدن معنی داخله کې د شګي خطې پاتې وي نو هغه خپل ادارې تایید چې د عمر راوند چې ګموساره اسلام په وخت د راښوي وغارښو کله چې د یورپ پانډریانو ته په دې شرایطو کې په ټوله توګه تطبیق لګیږي دا ریسرچ لا پبلش شوی نه چې د دې سړي په منډه غو بل شروع کیږي چې یاره دا څه کوي خو د مسلمانانو په دۍ خبره په دې شي چې راټینګو را خپل خلکم کې نه منې کړی دي په دې طریقې چې دا اور نه اوسې بل د دې د روغی قران کې دا راول شي د اونخه می پريخه دا ودي مونږه پټاله نه دي را دا خبس مونږه په دي دي دا ثابتو دا دا شېکوا ما دا شېدا خبره پټه او تچ سمره دولت وي مونږه مطالعه درکو دا یو تاسې دماغ را دي ورانشي پدي باندې بځمات قیامت پوری نو کیږي شوهرت نه دي څه اخر کیسه دا باره کیار کی یا دولت لگی یا شورت لیک یا عورت لیک مساغره شورت تو کی او چې بده ما ته پدې اوس کړی رې چې دا ریسرچو کبا وو او پدې چې پټول دنیا کې زما کم شورت کیږي شراشداسه کیسم دیسکاوري دریافت کړی چې دینه چار کولی نه شو ډېر پی کو نه شو له او پاپتی شې کوار تو د سټیشای کو را ټول دنیا کې خبر شو هغه وروي ستلو ته یو ویلو نظام ته باقی دا ورسول البته سفایانی شو هغه کیمیکل وانټ ورکلی شو نو ډېر وخت پورې نېټ ګروپینګ نه میوزیم کې وو نافیرو موجودیت کم بل چې هغه ته پیار سره دهې کمپلی شو بیا میسرات چې دا زموږه امارت ده زموږه ملکیت نو بیا په ستائیں نه ورکو نو سقاهه راکی پروت کې نوکه چې دا سمون باندې ټول سمپل پورا دا ویډیو یې ما ته چایو سکه له مخې ویډیو نو لکه مخې باندې ټول پورا صالح دې سړی چې واکه یې لا تاغه په دې وضعیت راه اړې تھوري سمプレګه دم کنه تر ته پوری واقعي دی پروبت ټول خلک یې برتاکل ان کې دمره وروفه په دې ټریقه ده دمره وروفه په دې اوونه وروه تلوب هغه خلک په خپل طریقې او په هغه قبرستانونو د هغه کې کو هغه کې به په څه شی نه اومدل پټ کو دا به ډیر مړی چې راوتی لري لومړی د دی سامنے هغه خلونه مخکې دمره کې دی کو لاته طریقې نو مطلب ميدان چې لکه کافر ک نه کوم یا سټي ک په دې دنیا کې او هغه الله رضا له پاره خو نه کیږي رسول منه نه اوسې غاړه الله والا رسول او امه پسن بیره به به د دیم قدم کې وړانده ده د رضا قبولي کې هغه په لور کې چې په دولت مې نه شې شهرت مې نه شې عورت مې نه شې دنیا او ریسلاور کیسه تاسو سوال نه ما نه خو فارې ده نو چې ورته د تکلیفینو د خو دا ختم شي هغه شنو خلېږي د دې نه چې ختم شي هغه دی مصیبت تکلیف را و لري راه بار او سلمان دی نه په دبارځه مومن یې نه په دبارځه لا مخا